Ma'asyara al-muslimin wal-muslimat Ma'ah salat subuh Yang berbahagia Yang semoga Senantiasa mendapatkan Barakah dan karunia dari Allah SWT Tentu kita memahami Bahawa kita sebagai hamba Allah sebagai manusia yang diciptakan untuk hidup di muka bumi ini bukan untuk menjadi seorang penghuni bumi yang kekal di dalamnya yang menetap selamanya namun Kedudukan kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal di muka bumi ini. Dalam waktu yang sementara. Hidup sesaat. Lalu kemudian setelah itu kita. Akan meninggalkannya. Dan akan melanjutkan perjalanan menuju ke alam yang berikutnya yang disebut alam barzakh atau alam kubur lalu kemudian melanjutkannya ke alam yang berikutnya yaitu alam akhirah kehidupan akhirat yang merupakan kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang kekal. Oleh karenanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengingatkan kepada umat ini dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'alanhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Kun fi ad-dunya ka anna faqirin aw 'abir sabil Jadilah engkau dalam kehidupan dunia ini seakan Ka kau gribun seakan akan engkau menjadi seorang yang asing yang menjadikan tempat di mana engkau berpijak bukan sebagai tempat di mana engkau akan menetap padanya ibaratnya seperti seorang turis yang datang ke sebuah negeri yang dia tidak akan menetap di negeri tersebut ya tinggal beberapa saat lalu kemudian dia pasti akan meninggalkannya atau abiru sabilin atau engkau menjadikan dunia ini Kedudukanmu sebagai abir sabi Sebagai Seorang musafir Yang melakukan perjalanan Yang ketika dia singgah Di sebuah tempat Dia hanya menjadikan tempat itu Sebagai Naungan untuk berteduh Untuk beristirahat kalau kemudian setelah itu dia pasti akan meninggalkannya. Demikianlah kondisi kehidupan manusia. Siapapun dari mereka. Dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Berapapun usia yang Allah berikan. Dalam kehidupan ini. Kematian itu pasti akan mengingatkan dia dari berbagai macam kenikmatan yang pernah dia rasakan dalam kehidupan dunia Allah Azzawajal berfirman Kullu nafsin zaiqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yewmal qiyamah fa man zuh ziha'anin nari wa udkhilal jannah faqad fazi pemann hayat dunia illa mataul ghurur setiap jiwa pasti akan merasakan kematian dan sesungguhnya kalian akan disempurnakan balasan dari apa yang telah kalian amalkan dalam kehidupan dunia pada yaumul tiyamah maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala maka sungguh dialah yang meraih kemenangan itulah kemenangan yang sebenarnya kemenangan yang hakiki bukanlah kemenangan dalam kehidupan dunia bukanlah kemenangan untuk memperbutkan kursi jabatan Bukanlah kemenangan dalam perjudian. Bukanlah kemenangan dalam perlombaan, pertandingan. Namun kemenangan yang sebenarnya ketika seorang hamba dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melenceng, kesenangan yang menipu. Wala sharna itu wahai muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya untuk memikirkan akan sesuatu yang pasti akan mendatanginya, yang apabila sesuatu ini telah datang, menjemputnya maka hilanglah segala macam kenikmatan yang pernah dirasakan dalam kehidupan dunia dan sesuatu itu adalah kematian dalam hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Aksiru dzikra halim al-lazzat al-maut" Berbanyaklah untuk mengingat pelumat penghancur segala kelezatan dan kenikmatan dunia. yaitu kematian. Inilah yang harus kita fikirkan. Sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan dunia. Sebab Allah fa'azza wa'ajal memberi kesempatan kita hidup di dunia bukan untuk kekal dalam kehidupan dunia namun Allah azza wajalla menjadikan hamba-hambanya hidup di dunia ini dan Allah memberikan kepada mereka segala macam kenikmatan untuk dijadikan sebagai sarana fasilitas perbekalan menuju akhirah dan tidak ada bekal yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali bekal taqwa fakullahu azza wa jalla bekal iman amal salih wa tazawwadu fa in khair az-zadi taqwa Waktu kau ini, ya uli kalian. Sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa kepada Allah subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kalian kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Dan Allah subhanahu wa taala menjanjikan kepada hamba-hambanya bahwa mereka akan meraih kehidupan yang baik kehidupan yang bahagia apabila mereka memiliki iman dan amal saleh dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah hanya kepada Allah tidak menyekutukan dalam beribadah dan dia senantiasa beramal saleh berdasarkan bimbingan dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa la najziyan ajrahum fi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh dan dia mukmin. Ini dua syarat yang disebutkan oleh Allah Tabaraka taala. Amal saleh dan dia mukmin. Baik dia seorang laki atau dia seorang wanita, hukumnya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami pasti akan memberikan kepada hayatan thayyibah kehidupan yang baik apa para ulama apa ini maksud kehidupan yang baik kehidupan yang baik itu mencakup harta yang halal dalam kehidupan dunia penghasilan yang halal mencakup hidayah dibimbing jalannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri jalannya lurus berjalan di atas as-siratul mustaqim lalu kemudian ketika dia meninggalkan dunia dia akan merasakan na'imul qabr kenikmatan di alam berzakh dan akhir dari itu semua, akhir dari kehidupan yang baik, ketika seorang hamba dimasukkan oleh Allah subhanahu wa taala ke dalam surga, ini yang dimaksud al-hayat al-taibah. Mulai dari kehidupan dunia dijaga, dipelihara oleh Allah subhanahu wa taala, dan dia terus merasakan kenikmatan itu hingga dia dimasukkan di antara hamba-hamba yang mendapatkan bela dari Allah tabaraka wa ta'ala. Qul lan najziyannahum kami pasti akan membalas dengan balasan yang terbaik dari apa yang telah mereka amalkan dalam kehidupan dunia. Oleh lakum nanya, ma asyara Allah yang wajib untuk kita dijelaskan yang wajib untuk kita persiapkan adalah perbekalan menuju akhirah. Adapun dunia jadikan sebagai sarana, fasilitas menuju kehidupan akhirah, menuju kepada kebahagiaan yang kekal. Wabtahi fi ma'asaq Allah dar al-akhirah, ولا تنسى نصيبك من الدنيا. Carilah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Kepadamu. Dalam kehidupan dunia ini. Untuk kehidupan akhirah. Jadi kita hidup di dunia. Bukan untuk dunia. Kita hidup di dunia untuk akhirah. Wa la tansa nasibaka minat dunia. Jangan kamu lupakan. Kamu punya bahagian dalam kehidupan dunia. Maksudnya. Bukan berarti ketika seorang mengejar kebahagiaan untuk kehidupan akhirat lalu kemudian dia merasa tersiksa lalu dia meninggalkan dunia tidak ada maknanya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk hamba-hambanya berbagai macam kenikmatan di dunia silakan makan silakan minum jangan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala Silakan menikah. Silakan berketurunan. Nikmati harta yang Allah Subhanahu wa berikan. Silakan manfaatkan itu. Namun jangan menjadikan kenikmatan yang Allah berikan kepadamu menyebabkan engkau lalai untuk mengejar sebuah tujuan yang hakiki yang paling utama yaitu untuk kehidupan akhirat sebab ketika seorang diberi nikmat oleh Allah SWT lalu ternyata nikmat tersebut dia tidak menjadikannya sebagai sarana menuju ke bahagian akhirah maka ketahuilah kenikmatan itu akan berubah menjadi kesengsaraan dan kebinasaan sungguh benar apa yang disebutkan oleh Salamah ibnu Dinar Rahimahullah Ta'ala Salah seorang dari kalangan Tadi'i Beliau mengatakan Kullu ni'matin La tuqarribuka minallah Sahihya baliyah Setiap kenikmatan Yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah subhanahu wa taala Maka itu musibah Itu balak Hartamu bertambah, tapi menyebabkan engkau semakin jauh dari masjid. Ketika kamu miskin, masya Allah, rajinnya kamu sholat di masjid, rajinnya kamu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah lapangkan rezekimu, maka dengan kesibukannya menyebabkan dia semakin jauh dari masjid dari salatul jamaah dari mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dulu ketika dia menjadi orang biasa rajinnya dia mendatangi majlis ilmu menuntut ilmu, belajar yang ini merupakan kewajiban setiap muslim belajar tauhid, belajar Cara bersuci yang benar, belajar solat dan ilmu-ilmu yang lainnya. Kata Nabi Alaihissalam, "Talabul ilmi fardhuun'ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap Muslim. Namun setelah dia meraih sebuah jabatan, duduk di kursi yang basah di pemerintahan, maka Semakin dia meninggalkan majlis ilmu yang menjadi kewajibannya. Maka ini yang dimaksud oleh beliau setiap penikmatan. Yang ketika engkau meraih penikmatan tersebut tidak mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu bela, itu musibah. Maka wajib baik kita, masyarakat ma Muslimin, Rahimahumullah, mempersiapkan diri kita, siapapun kita. Tua muda, laki-laki, wanita, semuanya akan kembali kepada Allah dan setiap apa yang kita amalkan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akan meraih kemuliaan di antara hamba-hamba Allah adalah yang memiliki timbangan yang berat pada yawmul qiyamah timbangan amal saleh pada hari kiamat nanti termasuk di antara yang akan dilalui di antara sekian kondisi dalam kehidupan akhirat adalah ditimbangnya amalan dan Allah azza wajalla menyebutkan itu di dalam beberapa ayatnya di dalam Al-Qur'an Al Karim tentang adanya penimbangan amalan ini. Dalam surah Al-Araf Allah Azza wa Jalla berfirman wal waznu yawma idhinil haqq faman thaqalat mawazinuhu faulaikahumul muflihun wa man khaffat mawazinuhu Fa'ulaikaladinahin khasiru anfusahum bima kau biayatina yabulimun penimbangan amalan pada umur qiyamah itu adalah hak itu benar adanya oleh karena itu tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa termasuk di antara keyakinan Islam keyakinan ahlu sunnah yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah adanya penimbangan pada yaumul qiyamah barang siapa yang berat timbangannya maka mereka itulah orang-orang yang akan meraih keberuntungan dan barang siapa yang ringan timbangannya timbangan amal saleh Maka mereka itulah orang-orang yang merugi terhadap diri-diri diri mereka sendiri. Disebabkan karena mereka telah berbuat balim terhadap ayat-ayat kami. Ketika di dunia mereka tidak mengindahkan ayat-ayat Allah. Tidak tunduk kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka akan merugi. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Allah Azza wa menegaskan "wa man thaqulat mawazinuhu muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa anfusuhum fi jahannam khalidun" barang siapa yang berat timbangannya maka mereka lah hamba-hamba Allah yang meraih kemenangan dan barang siapa yang ringan timbangannya maka mereka lah orang-orang yang merugi terhadap diri diri mereka sendiri dan di dalam Jahannam mereka akan dikekalkan oleh Allah subhanahu wa taala demikian pula dalam surah Al Anbiya Allah azza wa jal bilfirman وَنَضْعُ الْمَوَازِينَ الْقِصْبَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا wa in kana min khardalin atayna biha wa kafa hasibin dan kami telah meletakkan timbangan keadilan pada yaumul qiyamah tidak satu pun jiwa yang akan terzalimi tidak akan terzalimi Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya Wahinkah namis qadar habbah, sekecil apapun dari apa yang telah dia amalkan dalam kehidupan dunia, kami pasti akan menampakkannya. Dan cukuplah kami yang akan menghisap mereka, menghitung amalan mereka. Maashirul muslimin rahimahukumullah. Kita mengetahui alat yang biasa dijadikan sebagai pengintai, pengawas pada masa-masa sekarang ini disebut CCTV itu kan terus mengawasi apa saja yang terjadi sudah ditetapkan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian jika ada kejadian, diputar kembali apa sebenarnya yang terjadi Sifuran mengapa terbunuh? Diputar, dilihat Ia kan? Merekam apa yang terjadi sebelumnya. Namun alat yang seperti ini tidak sempurna. Sebagaimana halnya manusia tidak sempurna. Kadang-kadang luput, kadang-kadang rusak, kadang-kadang orang yang tidak berbuat kejahatan lebih pintar dari alat tersebut sebelum dia berbuat kejahatan dia sudah matikan alat-alatnya dirusak lalu dia berbuat kejahatan tidak sempurna namun Allah subhanahu wa ta'ala alat pengintainya mulai dari awal manusia hingga akhir manusia mulai dari ketika dia terlahirkan ke dunia hingga ajalnya semua akan terekam semua akan terekam alat-alat pengawas ini kan baru belakangan ini saja dulu kita tidak mengenal kita tidak mengenal namun Allah subhanahu wa ta'ala ahsanu khaliqin Allah azza wa jalla yang tidak tersamarkan bagi Allah sesuatu apapun yang terjadi. Inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fiskana. Allah subhanahu wa ta'ala tidak tersamarkan baginya sesuatu apapun. di langit di bumi semuanya nampak. Dan semuanya akan diperlihatkan nanti pada yawmul qiyamah. Si fulan telah melakukan ini dan itu, meskipun dia sembunyi melakukannya, meskipun dia melakukan perbuatan itu di kegelapan malam yang sangat gelap dengan tembok yang berlapis-lapis, dia tidak akan bisa lolos dari pengawasan itu. Wainkan mitqal habbatin min qardalin ati nadiah. Kami pasti akan menampakkannya. Ha? siapa yang berbuat kebaikan akan dia lihat siapa yang berbuat keburukan akan dia lihat jadi jangan sekali-kali menyangka ketika seorang sendirian di dalam kamarnya dia mengunci kamarnya lalu dia bermain hp dia bermain komputer, lalu dia melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan dia menyangka bahawa dia akan lolos dari pengawasan itu. Semuanya akan ada balasannya. Wama tafgalu min khairin, fa inna Allah bi alim. Apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Maka oleh karena itu, Mashyarul Khairi maknulah persiapkan dalam kehidupan dunia ini untuk melakukan sesuatu yang akan memberatkan timbangan kita pada Yawmul qiyamah. Apa yang ditimbang pada Yawmul qiyamah. Ada tiga pendapat dikalauan para ulama tentang penimbangan itu. Pendapat yang pertama mengatakan bahawa yang akan ditimbang pada yawmul qiyamah itu adalah amalan itu sendiri. Jadi kalau di dunia amalan itu merupakan sifat yang tidak punya bentuk, maka Allah SWT akan menjadikan amalan tersebut berbentuk. Al Hari kiamat ada bentuknya ada bendanya Seperti hadis yang disebutkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimatan khafifatani 'ala al-lisan tsaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman Subhanallah Al Azim, Subhanallah, wa bihamdih. Ada dua kalimat ringan diucapkan oleh lisan kita, ringan. Namun berat dalam timbangan pada umur kiamah. Dan dua kalimat ini sangat dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kalimat itu? Subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung. Subhanallahi wabihamdih. Maha suci Allah dengan segala pujian untuknya. Ringan diucapkan. Subhanallahil azim. Subhanallah, Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Subhanallah, bihamdih. Ringan. Seorang mengucapkannya tidak perlu membayar. Tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli alat dongkrak untuk mendongkrak lisan. Enggak perlu ya. Atau minta bantuan pada orang lain, tolong. Tolong bantu lisan saya digerakkan untuk mengucapkan subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Enggak perlu ya. Kita dalam kondisi apapun, berdiri, berjalan, duduk, baring Begitu ringannya kita mengucapkan subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Tapi subhanallah. Berapa banyak si manusia yang mengamalkan ini? Kebanyakan manusia lalai, lisannya lalai untuk berfikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadi syahid dari hadis ini bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kalimat ini itu akan berat dalam timbangan. Kata para ulama ini menunjukkan bahwa kalimat ini apa yang diamalkan oleh seorang hamba itu akan berbentuk pada hari kiamat dan akan diletakkan dalam timbangan. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumul qiyamah" شفيعا لأصحابه وقرأوا الزهروين سورة البقرة وسورة آل عمران فإن لهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان صاحبهما هندك جعلين سلامت يسمى من بجأ القرآن karena bacaan Al-Quran itu nanti akan datang pada yawmul qiyamah memberi syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membacanya bacalah oleh kalian az zahrawain az zahrawain iaitu yani dua surat yang akan menyinari kalian iaitu Al-Baqarah dan Al-Imran karena keduanya nanti bacaan kalian Ketika kalian baca al-Baqarah al-Imran. Akan datang pada Yomul Qiyamah. Seperti al al Gamamah itu. Kayak mendung. Ya. Atau awan yang melindungi. Seorang dari panas. Maka dia seperti awan. Akan mengiringi. Pemiliknya. Pemilik amalan tersebut. Atau seperti dua kelompok burung. Yang berbaris. Mengiringi lakunya orang yang mengamalkannya yang akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat kepada orang yang mengamalkannya. Jadi berbentuk amalan pada yaumul qiyamah. Dalam riwayat Abu Daud dan Tirmizi dari Abu Darda radhiyallahu an kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Tidaklah ada sesuatu yang diletakkan dalam timbangan hari kiamat Yang paling berat dari akhlak yang mulia akhlak yang baik Ini amalan yang paling awal Amalan yang paling awal Memiliki akhlak yang baik Ibadah kepada Allah menjaga hubungan baik di antara sesama manusia. Sebagaimana bermuamalah dengan manusia dengan cara yang baik itu merupakan amalan yang paling berat dalam timbangan Yomul Qiyamah. Maka demikian pula sebaliknya amalan yang buruk adalah satu amalan satu perbuatan. Yang ketika dia melakukannya menyebabkan orang meninggalkannya, orang takut darinya. Rasulullah SAW. Inna min shirarin nas, man tarqahul nas, ittikaafuhihi. Sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia, karena takut dari keburukan yang dia lakukan. Suka hmm. ngancam. Ngancam mau mukul Ngancam membunuh Ngancam mau Mendolimi orang lain Ini kata Nabi AS Termasuk Perbuatan yang paling buruk Termasuk jenis manusia yang paling buruk Nah Hadis-hadis ini kata para ulama menunjukkan Amalan itu yang akan ditimbang Pendapat yang kedua mengatakan bahwa Yang ditimbang adalah orangnya kelakuannya setiap hamba akan ditimbang dan mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inna la ya'ti yawm al-qiyamah ar-rajul al-'azhim as-samin fala yazinu 'inda Allah janaahan barullah sesungguhnya akan datang nanti pada hari kiamat seorang lelaki yang besar, yang sangat gemuk untuk ditimbang pada hari kiamat. Ketika ditimbang, ternyata sayap nyamuk lebih berat dari timbangannya. Coba kumpulkan sayap nyamuk timbang berapa itu? Beratnya berapa? Ambil sayap nyamuk timbang. Bergerak enggak itu timbangannya? Ini Orang lebih ringan dari sayap nyamuk. Padahal orang ini besar. Jadi jangan berpikir supaya timbangan saya berat pada yamul kiyamah. Bikin batalak. Sudah. Nah, harus jadi gemuk biar lebih berat timbangannya. Tidak. Meskipun manusianya ditimbang namun kembali kepada apa yang diamalkan dalam kehidupan dunia orang besar tidak punya amal soleh akan ringan dalam timbangan orang kecil kurus kerempeng kalau dia seorang yang soleh akan berat timbangannya makanya dalam hadis yang diraitkan oleh Imam Ahmad dari Zaid bin Hubaish beliau majbutkan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat di antara mereka Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini seorang sahabat yang mulia. Namun tubuh beliau kurus, krempeng Agak kurang normal gitu. Kalau seorang melihat kurusnya itu kurus. E uh, sangat kurus. Satu ketika para sahabat berjalan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada angin yang bertiup, menyebabkan tersingkapnya betis Abdullah bin Mas'ud. Ketika tersingkap betis ibnu Mas'ud, sebagian para sahabat menertawakan. Tertawa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mimatad hakun, kenapa kalian tertawa?". Kata mereka, "Kami tertawa melihat" betis Ibnu Mas'ud yang sangat kurus itu. Kata Nabi SAW alaihi wasallam, "Wallazi athqalu fil mizan min Uhud." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kedua betis Ibnu Mas'ud itu lebih berat dalam timbangan Yaumul Qiyamah dari bukit Uhud. Tahu bukit Uhud? Bukit terbesar di Madinah bukit terbesar, panjangnya sekitar 7 km. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau hendak memahamkan kepada para sahabat, beliau mempermisalkan sesuatu yang ada di hadapan mereka yang mereka saksikan. Tak mungkin Rasulullah mengatakan lebih berat dari gunung Bawakaraeng. Para sahabat bingung, mana gunung Bawakaraeng? Dipermisalkan dengan sesuatu yang mereka lihat. Maka banyak riwayat itu sering Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan dengan Bukit Uhud. Man ittaba janazata muslimin imanan wahtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alayha wa yafurgha min dafnha fa innahu yarji'u bi qiratain kullu qiratin mithlu Uhud. Siapa yang mengantar jenazah seorang muslim dia menyelasinya lalu dia Mengantarnya Hingga selesai dimakamkan. Dia kembali membawa dua qirat. Satu qirat sebesar bukit Uhud. Untuk menjelaskan demikian beratnya. Keutamaan dari amalan tersebut. Pada Yaumul mulqiyamah. Nah ini menunjukkan bahwa meskipun orang itu kurus. Kalau dia soleh akan berat timbalannya. Pendapat yang ketiga mengatakan bahawa yang akan ditimbang pada yaumul qiyamah adalah lembaran catatan amalan. Lembaran catatan amalan yang dicatat oleh para malaikat. Dan mereka juga berdalil dengan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan adanya seorang lelaki nanti akan dihadapkan pada يوم القيامه. Ketika dia dihadapkan itu dibawakan kepadanya 99 lembaran catatan keburukan dan dosa yang pernah dia lakukan. Satu lembar sejauh mata memandang. La haula wala quwata illa billah. Ini 99. Satu lembar saja sudah sejauh mata memandang. 99 diletakkan di satu neraca. Jadi timbangan yaumul qiyamah itu ada dua neracanya. Ada timbangan amal saleh ada timbangan keburukan. Ketika diletakkan di timbangan keburukan 99 lembar itu berat. Lalu kemudian dikatakan padanya "Apakah aku mendzalimi hamba ini mahana tidak?" Apakah engkau mengingkari ini? Kata dia tidak. Apakah engkau punya kebaikan? Kata dia saya tidak punya kebaikan. Saya tidak punya kebaikan. Kata Allah, engkau tidak akan dizolimi pada hari ini. Diperlihatkan satu bita'koh. Bita'koh, ya, ya jangan kita pikirannya tu kayak KTP. Gitu, ya. Intinya bita'koh itu kayak kartu itu yang di dalam tertulis. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Rupanya hamba ini Seorang muslim Yang bertawhid Mentawhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, Kokoh dengan tawhidnya Lalu kata hamba ini Apa manfaat dari Kartu ini Dibandingkan 99 lembar itu Kata Allah Engkau tidak akan dihormat Begitu dia takkan di timbangan amal kebaikan Saking beratnya Tawhidnya itu menerbangkan 99 lembar tersebut terbang saking beratnya lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya hadis juga disebutkan oleh para ulama menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah lembaran catatan amalan ketiga pendapat ini semuanya benar kata para ulama hadis-hadis yang menerangkan tentang tiga hal ini seluruhnya sahih sehingga kondisi manusia berbeda-beda. Ada yang ditimbang amalannya, ada yang ditimbang manusianya. Ada pula yang ditimbang catatan amalannya. Namun hakikatnya semua kembali kepada apa yang pernah diamalkan dalam kehidupan dunia. Yang inti dari semua itu adalah amalan saleh. Oleh kerana itu, masyaral ikh wahikumullah. Wahajib baik kita untuk menyadari arti kehidupan ini. Kita berupaya untuk memanfaatkan hidup kita yang tersisa ini, persiapkan bekal yang terbaik, persiapkan bekal menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira sampai di sini insyaAllah. Semoga apa yang kami sampaikan pada pertemuan kita di pagi hari ini memberi manfaat pada kita sekalian. Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Alaihi Wasallam. وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته